În Motanul încălțat Într-un tărâm foarte îndepărtat Trăia odată un morar cu cei trei ai săi Fiul cel mic, Marchii, fusese din totdeauna preferatul său Însă atunci când morarul muri, îi lăsăm moștenire moara fiului cel mare Un măgar celui mijlociu și un motan pe nume Pus celui mai mic Frații mai mari au râs și l-au lăsat pe Marchii să se descurce singur acesta era dezamăgit și se întreba de ce tatăl său i-a lăsat un motan. «O, oh, Pus, ce să fac cu tine? Abia mă pot întreține pe mine. Nu am o moară, nici măcar o măgar. Cum o să trăiesc?» Apoi se întâmplă ceva magic, care îl surprinse pe Marchin. «Nu-ți face gristă stăpâne! Pot să te ajut!» «Pus, poți să vorbești! Un motan vorbește cu mine!» O, oh, pot să fac mai mult decât atât, stăpâne! Dă-mi un sac și o pereche de cizme și o să-ți arăt ce pot face! Marchi era încă uimit și se întreba cum avea să facă rost de un sac și o pereche de cizme. Dar faptul că vedea un motan vorbitor îi dădu speranță. Bine pus! Am să-ți dau sacul și o pereche de cizme. Să vedem ce pot să faci! Marchi luă puținii bani pe care îi avea și se duse la un cizmar. Acesta a fost surprins să audă o astfel de comandă ciudată. Cizme pentru motanul tău? Ești sigur? Da, te rog! Pus își primi curând cizmele și un sac mare. Pus, acum ai ceea ce mi-ai cerut. Ce ai de gând să faci? Mai întâi o să aduc ceva pentru cină. Pus se duse într-un loc unde știa că poate să prindă iepuri. Puse câțiva morcovi și salată verde în sac și îl lăsă desfăcut. Se duse după un copac și așteptă. Nu trecu mult și câțiva iepuri găsiră sacul și se băgară înăuntru să mănânce. Pus sări din spatele copacului și închise repede sacul. V-am prins! Îi duse iepurii lui marchi. Iată cina noastră! Pus, ai adus iepuri! Mulțumesc! Pregătiră o masă copioasă și le rămase destul și pentru ziua următoare. Însă a doua zi... Pus, nu se odihni. Plecă din nou și prinse și mai mulți iepuri folosind același truc. În drum spre casă, se hotărâ să-i facă o vizită regelui la castel. Gărzile castelului îl opriră din drum. Lăsați-mă să trec, domnilor! Am daruri pentru rege! Sunt sigur că nu s-ar bucura să audă că m-ați oprit! Un matan încălțat cu cizme care vorbește? Sigur va fi o priveliște plăcută pentru rege. Lasă-l să treacă! Se holbau în timp ce Pus intra pe ușă în castel Ajunse în fața regelui, a reginei și a prințesei Și spre mirara lor, începu să vorbească Majestate, numele meu este Pus Îl slujesc pe stăpânul meu, marchizul de Carabas Vă oferă în dar acești iepuri în semn de recunoștință Vă rog să-i acceptați, Sire Oh, ce motan magic! Suntem încântați că ești aici Spune-i stăpânului tău că îi acceptăm darul și apreciem gestul. Vă mulțumesc, sire! Prințesa se uita amuzată la motanul magic și la cismele lui. O să-ți spunem motanul încălțat. Frego, asigură-te că pleacă cu stomacul plin. Oferă-i cea mai bună smântână cu lapte pe care o avem. Frego, servitorul regelui, făcu așa cum i se ceruse, iar pus linse fericit toată smântâna și plecă de la castel. Pus se întoarce la marchii și îi povesti cele întâmplate. Motanul încălțat! Te-ai întâlnit cu familia regală! Spune-mi, cum era prințesa? Oh, era frumoasă ca și castronul de smântână cu lapte pe care mi l-a dat. Avea o voce plăcută și un suflet bun. Trebuie să te însori cu ea! Eu? Poate că sunt stăpânul tău, dar nu sunt un prinț? O va lua un prinț cu un castel uriaș. Nu nu zise nimic, însă în fiecare zi se ducea la castel și îi ducea regelui în dar un iepure sau doi. Curând se duse vorba despre motanul încălțat, motanul magic vorbitor care vânează pentru stăpânul său și îi duce daruri regelui. Nu foarte departe locuia un uriaș într-un castel imens și era atât de mare cât poate fi un uriaș. Nimeni nu se abătea în cala lui, iar cei care o făceau erau mâncați pe loc. Dar pus era destul de curajos să-i facă o vizită, așa că bătu la ușa castelului. Atunci când uriașul deschise ușa, începu să râdă, uitându-se la motanul din fața lui care purta cizme. <gântu> -i> Ce e asta? Un motan cu cizme? Și unul care vorbește, domnule. U, uh, vorbește. Dă-i puțin tu trebuie să fii motanul încalțat de care am tot auzit! Iar tu, domnule, ești marele uriaș cu puteri uimitoare! Toată lumea se teme de tine! Uriașul se bucură să audă că era renumit! Hai noroc că nu în pisici! Hai, intră! Hus intră în castel, iar uriașul amuzat se întrebă de ce venise! De ce ești aici? Voiam am să văd ce puteri magice ai! Am auzit că te poți transforma în orice animal. E adevărat? Sigur că e adevărat. Poți să-mi arăți? Mi-ar plăcea să văd. Atunci, Uriașul se transformă într-un leu puternic imens. Început să ragă la pietul pus care sări în sus de frică. Bine, te cred! Transformă-te la loc! Acum mă crezi? Da, te cred, dar... Da... Te poți transforma și într-un animal mai mic? Ești atât de mare? Mă pot transforma în orice! Fii atent! Și într-o clipă se transformă într-un șoricel. Pus abia aștepta momentul ăsta. Se năpusti asupra lui și îl înghiți repede. Ah, ce masă grea! Plecă de la castel, ținând capul sus. Totul mergea așa cum plenuise. Pus se întoarse acasă la stăpânul său. Niciun iepure azi? Stăpâne, hai să mergem la râu să facem o baie! Acum? Da, stăpâne, chiar acum! Hai încredere în mine! Marchi era confuz, însă îl urmă pe Pus la râu. Își scoase hainele și intră în râu să facă baie. Pus îi luă repede hainele și le ascunse sub o piatră. În apropiere se afla un drum pe unde trecea trăsura regelui. Pus știa că familia regală trecea pe acel drum o dată pe săptămână. Așteptă ca trăsura să ajungă mai aproape și începu să țipe. Ajutor! Ajutor! Trăsura se opri, iar regele se uită pe fereastră la auzul vocii cunoscute. Pus! Ce face aici? Majestate, vă rog, ajutați-l pe stăpânul meu, marchizul de Carabas. Făcea baie în râu când cineva i-a luat hainele și a fugit. Este frig! Și stăpânul meu se va îmbolnăvi în curând, dacă nu-l ajută cineva. Gărzi? Alegeți cele mai bune haine și grăbiți-vă să-l ajutați pe marchizul de carabas. Asigurați-vă că s-a încălzit și este bine îmbrăcat. Gărzile se duseră repede la râu cu hainele regale. Și curând apărut și stăpânul motanului încălțat, însoțit de gărzi. Arăta ca un prinț îmbrăcat în hainele regelui. Prințesa se uită pe fereastra trăsurii și astfel Marchii o văzut pentru prima oară. Au, oh, Marchizul de Carabas e un prinț atât de frumos! Prințesa e la fel de încântătoare precum m am imaginat-o! Marchii își reveni din visare și îi făcu o plecăciune regelui. Vă mulțumesc pentru fapta bună, majestate! Nu, eu îți mulțumesc! Mă bucur să îl întâlnesc în sfârșit pe Marchizul de Carabas! Ne-a făcut plăcere să primim daruri în fiecare zi Avem multe de vorbit, dar mai întâi de nevoie să le ducem acasă Pus, care privea toată scena, îi se adresă deodată regelui Înălțimea voastră! Am fi încântat să vă primim în castelul stăpânului meu Nu-i așa, stăpâne? Marchii se uită surprins la Pus Castelul nostru? Pus dădu din cap și cu toate că Marchii era confuz, se hotărâ să aibă încă o dată încredere în Pus. A, da, majestate! Vă invit să luăm masa la castelul meu! Foarte bine! Să mergem! Marchii se urcă în trăsură, iar Pus o luă la fugă înaintea lor. Se îndreptau către proprietățile care aparținuseră Uriașului. Acesta avea o mulțime de fermieri care munceau pământul. Pus se duse la fermieri să îi atenționeze. Aveți grijă! Se apropie regele! Dacă regele îi întreabă cine deține aceste pământuri, trebuie să spuneți că aparțin marchizului de Carabas. Dacă nu spuneți asta, regele vă va tăia capul! Fermierii se speriară, așa că de frică au fost de acord. Trăsura regelui ajunse în curând la proprietăți. Regele se uită la fermierii care munceau și strigă la ei. Cui aparțin pământurile acestea? Pentru cine munciți? Pentru marchizul de Carabas, Sire! Regele și familia sa fură impresionați Marchize, Carabas! Deții niște proprietăți frumoase! Mulțumesc, Sire! Când trăsura ajunse la castelul Uriașului, Pus era gata să îi întâmpine Se ocupase de toate pregătirile Regele, familia sa și marchii coborâră din trăsură să admire castelul Vai, ce castel minunat! Într-adevăr! Marchii își dădu repede seama că acesta se presupunea a fi castelul său. Sire, bine ați venit la castelul meu de Carabas! Vă rog, intrați să luați masa cu noi! În ziua aceea, Marchii și Montanul încălțat primiră familia regală la o masă imensă plină cu delicatese. Pus aranjase ca servitorii uriașului să pregătească o masă fantastică pentru toată lumea. Marchii și prințesa se uitau tot timpul unul la celălalt și la fel făceau regele și regina. Știau că găsiseră un om bun pentru fica lor. Regele îi vorbi lui Marchii și îi spuse cuvintele pe care acesta credea că nu o să le audă niciodată. Lordule Marchis, te întreb ca un tată, nu ca un rege. Vrei să te căsătorești cu fica mea? Sire. Ar fi o plăcere și o onoare. Marchii și prințesa se căsătoriră în curând, iar fiul morarului deveni prinț. Marchii îi era în sfârșit recunoscător tatălui său că îi lăsase moștenire un motan. Motanul încălțat nu a mai avut nevoie să vâneze iepuri vreodată. A trăit cu prințul și prințesa și s-a bucurat de o viață regală la castel.